Soktu zelaik ere, Euskararen likua, etzen gaur egun oh, yeah. zen likua, eta etzen behar din ikusia. Siprik, egin du dien komeitia, etzen bateria mm -hmm. hola bat, eskalduna, zena ere bai, eta haugeri frantzelesari. Egin zenako ez dirzu eskora. Zena maiten, baut ba aski sopudituik eskora haikin, ez du nahi gauza bera izan dañan egin haugentzat. Mm -hmm. nola ikusi zen eskola. guti etxia. Eta prestigio bat, emaginio nirrati. Estatu da mm. Euskarari eta... Euskaraz, bizi ziren elkarteri, euh, mugimendori... Spreik ez dueran, menan, cool. Elisak zin, ofizialki e eskora ah, erabiltzen, eh? Antia Makarik, ki, dakina, eh? Bedeziki, juta noita bitik goiti, da kina, sinodorekin eta batikano birekin, haizu izan zen eskora. Ah. Lehen baginti, gaitziko predikariek, gantzatan, ah. azpandarrak, oberenak ziren, ah. eh? Lurota, funtsenetzen, azpandarrak. <laughs> <t> <laughs> Ideartegarai, zekulako, ganaidot eskoraaren erabiltzen publikoa, hor tiktzen, Elisat Ah, oh. Gero izan da, boste dut, irratietan hor erramek eh, da, bost minuto eskora zela se eh, largoi urte horretan. Eh, ah, radio minuto. adur uh, nola zena? Eh, est eh, radio francesetan, ah, bost minutoa radio francesetan. Ez eh, da oui. antzi behar guri irratiek nahi izan du publikoa izan beti. Hori ideian agosia hori zen eta inusenta ginen, uste ginen, azta penean hor bere ala zerbitzu publiko bezala deklaratuak izanen girela. Hortako ah, ah, ah, ez genin egin nahi publicitat izpirik, diru xartze guztia kenduz, eta errespetatu gizaiteko, irrati serioz bezala, obizik importantea zen, eh? mm. ben anorek esto funcionatu, bistanda hitz eman ziren gauza iniz, denbora horitan, Mitteranen eta Kultúrministroek eta beste Mision Havai eta Milagauza ziren, beti baztertuak inen eta largo eta laua arte laguntza publikoak izan dira, baina irrati librea egin egintzirena korduan. Eh? Beaz, adurna ba. Gure haintzinen izan dira beste irrati batzu hemen. Uduatiaren zaat eta Andorrek zuen Atlantik radio duizantzien bizparegidut, bat, beaz, importanta adurna ba, importanta ziren eta eskola 16ten zuen eta eskoal musika. beste ez zuten egiten. Ejan behar da etla e, metoa et e, ofizialki e, ako Muga Mugan mugan zen uste duzuk gararanburgiko mendik asko bateian edo hortik heldu zaint hori gertatzen zen Frantziako igatik komerzialekin RTL, ah, eta HRTL, jaio Monte Carllo hori ziren denak Frantzia jadio telebieo Luxemburg HRTL eh? Monte Carlo. Eta Monte Carllo eta, eta ge Europa lehena izan zen heri jatirezuko eg libremendan e privatu bezela, mm -hmm. servietzo publikoa sen miakouluzko gao saur doan. Eh? Gouleh ratia ketsoen gao regoom doan lekua eta uh... Etzen a behar, piskat, hau ere ez? Ni beti hori niz, lehen elkerizketa xarako, uh, sh medazen du turnie eta uh -huh. uh, elkerizketa itena nintzen eta emazte bati, aio, aio, ari zen <laughs> lehen aldia zen, lehen elkerizketa hori niz. Kampoan uh, egiten ginoena, egia, etzen aixea, hau charzia, eh, eta bainin G esendimendo hori, mikroa eskoan, pare katsen gine la hau charzia handiarekin Radio France, etzen France Bleu, Radio FR3, Kiteneko ekin bezala. eta shiprik pasada dauzkigu arxibo batzu eta bo egia Lucien orbaitira luzen egon zitite hor bis segunndu,sartuko dira beste pertsona batzu studioan, oh, oh, oh. Uh, egonengiraola nien gira gizonen artian, eh, piskat, Usaihan ah, bezala. <laughs> tradizioa, <laughs> tradizioa, <laughs> tradizioa, <laughs> <tradizuale, laughs> <tradizuale, laughs> txikitzia minezken. Ez da ise, denen dako, den bora hontan. Uh, <laughs> egea, Luizienen uh, momentu bat, ahapatu baitugu, piskat, uh, botza ikusteko, piskat aldatu zen, uh, larogeita ro, la behatzikoa da soinu hori, entzuten dugu. Uda guzian, lagazkena artuidekiak dira, eta neguan hetxirik egoiten dira. Neguko Epehut sortaz iduriz, ohein gaistagin batzu baliatu dira, hortan sekulako miak eta klandestino batzuen egiteko. Joan Gira eta bintzatuk gira prehistoriako espezializta batekin, George Laplacekin. Aha, hor beraz, Lucien. Zuzinan oui. huriaz? Ah, ba, ba, ba, nire, ez dakit, nena pasatzen da. <laughs> <laughs> ba, ba, horretzapen ba, bat, hainitz, ba, hola, kanpoko gauza egindira eta ibiltzen ginen toki hainitze eta horrek indarra egindu ere ez ginen studioa batzain, biztandabinan kampotik zer nahi gauza egartzen ginen egin preksioan bezala, joa egiten ginen funtsean baimeni gabe, direkzioan egin, susendalitza ezakia nusun zerre egiten ginen Guk egiten ginen, nahi egiten ginen bestean zerren sakutan ezagik goginean gehien egitsu ezgieken handik baina baginean zerbait ez ah, behartzen ez dut egindukola behartzena egin hori hitza hartu orden jaskomdatu